Patul lui Procust Pista 16 Când starea ei vizibilă normală s-a agravat, când fixitatea privirii a început să devină oarecum îngrijorătoare, dublată de o stare de neliniște și teamă permanentă, cuticul nervos al ducerii mâinii la gât, cum alții și-o duc pe inimă ca să simtă bătăile, ea spunea că și simte acolo pulsul intens. A trebuit să consulte câțiva specialiști. Eu însumi aveam dureri mari în ceafă și îmi simțeam parcă ochii de carton. Ruptura, provocată apoi subit și brutal de mine, chiar în vremea acestei exasperări, i-a agravat net patologicul tulburării, până când, nemai putând dumbla pe stradă, de neliniște nedefinită, a intrat într-un sanatoriu la Viena. Cu toate acestea, era frumoasă când se consuma ca o faclă numai flacăra. Astăzi, cu tot dramatismul mișcărilor ei, sau desigur chiar din cauza asta, era urâtă. Drept să spun, vag, mă mulțumea faptul acesta, căci mă măgulea gândul de a ști că e frumoasă numai cu mine și mai ales numai prin mine. Când am scăpat de scriitor și când lumea s-a mai rărit, Ladima, despărțindu-se de doamnate, a pornit să cerceteze culoarea minte tablourile. Când a venit în dreptul meu, a început să-mi vorbească brusc, nervos, simulând totuși de parcă am mai fi stat de vorbă în aceeași zi, convorbirea noastră fiind doar întreruptă. În dreptul nostru erau trei pânze ale unui pictor rus, care înfățișau câteva scene apocaliptic geometrice, însă cu o geometrie de raze lungi și de cercuri de culoare de aceeași nuanță, suprapuse, care îi plăceau mult lui Ladima, căci le examina nervos și stăruitor. Mare pictor? Asta da, e un progres în artă. Mă întrebam dacă nu căuta să afecteze o preocupare periferică, tocmai fiindcă simțea că între noi a intervenit ceva care nu permitea lămurire, o situație falsă. Privea puțin teatral, apropiindu-se și depărtându-se, ca să refere parcă pentru el însuși. Pe urmă, brusc, fără să mă privească, în clipa când traiectul lui îl apropia de mine. Doamna Amănescu stăruie de două zile ca să primesc la gazetă pe un oarecare de. Știi ce buget de sărăcia avem și m-a enervat că a trebuit să o refuz. Știam cine e de. Și-a fost în mine ca o schimbare de în neliniște, căci limpezit brusc din partea lui Ladima, devenisem nervos din cauza acestui de. Spune că e într-o mizerie care-ți face milă, că nu are niciun rost. Acum, în iarnă, l-a dat afară proprietărea sa. Să-i fac măcar un loc de corector. A trebuit să refuz și asta. Pe urmă, tipul e absolut insignifiant. De acesta era un fel de tânăr îmbătrânit care-ți dădea impresie de murdar. Ne întâlneam foarte des la doamna T. Mărturisesc că mă irita prezența lui pentru că era de o insistență de țânțar gonit. Îmi părea destul de nelămurit ca situație în legătură cu ea. Mă întrebam dacă nu cumva e vreun frate de-al ei, bănuiam cine știe ce dramă de familie. Foarte târziu am aflat că nu poate fi vorba despre asta, dar tipul nu era mai puțin ridicol cu ochii lui tulburi, deslugă jignită, aducându-i flor și venind noaptea la ea. Evident că era destul să mă gândesc serios ca să mă liniștesc, deși chiar simpla apropierea lui și tot jignea. Era peste putință ca să fie ceva între ei, oricât de mare ar fi fost așa de invocată a perversitate femeiască. Întâi era un motiv de incompatibilitate. Femeia aceasta nu putea suporta fizic nicio o Asta mă făcea să nu mi-o pot închipui niciodată vânzându-se de pildă, chiar în clipele ei de greutăți materiale, vrea unui bătrân flasc cu carne învinețită, roasă de exeme. Nu putea măcar să privească asemenea lucruri, fără să-i se irite cu adevărat pielea. Pe corpul ei însuși nu putea suporta nimic. Avea cea mai curată piele pe care am văzut-o vreodată. Nu răbda nicio atingere murdară, nicio răsătură, fără să nu se furnice toată. Cred că aceste continue plimbări, nervoase ale mâinilor ei în jurul gâtului, spre urechi, erau un fel de reflexe nervoase provocate de piele. Nu fusese bolnavă niciodată, parcă nici microbii nu-i putea suporta Îmi spunea că odată, la ei în casă, toți copiii se îmbolnăviseră de scarlatină fără să prindă de veste Ea n-a avut nimic și au renunțat să o mai izoleze De o rezistență vie, total imună, ea exagera însă în sensibilitate, organic toate Un simplu guturai o deprima ca o catastrofă, un coș o împiedica să lucreze Orice atingere din pricina sensibilității avea rezonanțe în tot organismul ei, încât cei care voinici suportau furuncule fără să se întrerupă de la activitatea lor, ți se părau prin contrast de o nepăsare de rinoceri care suportă familiar cuiburi de păsărele în piele. Odată a fost intoxicată nu știu din ce cauză și ea a suportat săptămâna de boală ca o agonie, desființată de dezgustul vomitărilor, neadmițând cu exasperare să fie văzută nici măcar de rudele alarmate de suferința ei și de acest mister toată săptămâna. Cum era să-mi închipui că femeia aceasta curată, ca un cățel de rasă care nu bea de două ori din acea șapă din farfurie, care într-adevăr, dacă se servea din nou dintr-o mâncare de pui cu sos, schimba iar farfuria, căci oasele și la o făceau să leșine parcă, în case străine știu că, tocmai din pricină că nu putea cere să-i se schimbe farfuria, nu mai cerea niciodată din același fel, ar fi putut îndura apropierea parcă mirositoare, murdară a organelor și secrețiunilor lui D. Asta a depășat tot ce-mi puteam închipui. Astăzi că unul dintre sentimentele mele de orgoliu e că femeia aceasta, care arunca apoi pieptenul pe care îl cerea vreo prietenă, a folosit de câteva ori cu mine aceeași perie de dinți. Am uneori amețeală, ca și când aș fi trecut pe lângă un pericol, la gândul că am avut curajul să fiu inconștient de natural lângă o asemenea femeie. Căci e probabil că mai ales la început, până am descoperit cu uimire sensibilitatea, eu o credeam vânzătoare de magazin banală, am fost cu ea aproape inconștient. Nu numai despre de, nu numai despre Ladima, dar despre mărginoiul însuși, care avea un fel de iritație, furunculoza a pielii pe coapse, știam de la baia de aer cald, eram liniștit când gândeam. Căci îl compătimeam dinainte pentru imprudența de a apare gol, lângă o privire atât de neliniștită și scoditoare, cu senzații repulsive ca ale femeii acesteia. Iar amor îmbrăcată în mașină, ca atâtea femei sau dusă de întâmplări unui flirt, nu făcea cred niciodată, căci știu dezgustul cu care asculta povestindu-i astfel de cazuri. Sincer, compătimeam și disprețuiam pe bărbații care s-ar fi aventurat inconștienți în intimitatea acestei femei, ca pe acei gafeuri care, într-o casă mare, nu și-ar fi dat seama unde sunt și ar fi fost ca la ei acasă, cu libertăți comode, sub privirile imperceptibil consternate ale celorlalți musafiri. Era destul, deci, cu toată iritarea mea spontană, să mă gândesc serios, ca să-mi dau seama că e peste putință ca, între doamna T și D, să fie mai mult decât o strângere de mână și aceea încă, desigur, greu suportată. Dacă intervena pentru el atât de insistent, acum era desigur din bunătate. Era cu adevărat foarte bună, un soi de bunătate spontană, din reacție imediată, parcă tot de natură epidermică, din incapacitatea de a suferi răul sau falsul, căci aceasta i-ar fi cerut sforțări sistematice de care nu era în stare. Acasă am găsit pe tata și pe Gergidiu. Era o zi când ne întâlneam la masă și cum acesta avea o criză de ficat, din cauza asta purta cred brâul lui Iov, n-am putut vorbi nimic. Se trântise în fotoliu și transpira rece, cu ochii tulburi, șterși, cu valuri de zăduf în obraz, mereu căutând strâmb o poziție mai comodă. Știam toți că suferă și mi se părea, nu știu, un soi de lipsă de respect să fac abstracție de durerea lui și să-i propun angajarea lui de. Mai târziu n-am mai avut însă niciun prilej să intervin. De altfel, și tata și Nae erau din ce în ce mai neliniștiți și mai preocupați de soarta colaborării cu Ladima. El scria gazeta ca și când ar fi fost a lui și nici nu concepea măcar că ar putea să scrie altfel. Negreșit, aceasta aducea cititori, dar contrazicea prea mult intențiile proprietarilor. Din ce în ce mai mult, veacul devenea un organ dușmănos industriei și comerțului, ceea ce în niciun mod nu se potrivea gândurilor tatei sau ale lui Nae Gheorghidiu. Într-o zi, acesta ne-a arătat enervat un anunț ironic din pagina I-a veacului pe două coloane în chenar cu litere groase. Fabricile de gheață cer sprijinul statului. Gerul excesiv face inutilă gheața artificială, năruind astfel o industrie atât de necesară a apărării naționale. Se cere ca statul să ia asupra sa, cel puțin în timpul iernii, cumpărarea întregii producții de gheață. Altfel, fabricile vor fi nevoite să închidă, lăsând pe drumuri pe lucrători. Pe urmă, ieșirile împotriva industriei parazitare au devenit tot mai numeroase. La început, lui Naie Ghidiu îi era teamă că ca această campanie împotriva industriei naționale să nu supere pe șeful partidului. Ionel Brătianu era atât de preocupat de problema regenței și a menținerii actului de la 4 ianuarie, încât tolera orice divergență, pe orice chestie, era gata să trateze cu orice partid, subvenționa chiar gazete care atacau pe liberali, cerând numai atitudine convenabilă pe această chestie închisă. Mai cu seamă, în zilele acestea ale procesului Manoilescu, îngăduia orice, devenise împăciuitor, părăsind cu totul faimosul sectarism, numai în schimbul admiterii actului. L-am văzut în ziua proclamării la cameră. Albise, obrajii se micșoraseră și s-a mult. Părul dat peste cap era ca o chică de poet cărunt, ciocul era de asemenea schimbat. Nu l-aș mai fi recunoscut pe stradă. Și asta numai în câteva luni de zile. La început îi fusese teamă că, supărat din pricina manierii, Gheorghi Diu să nu se adauge cumva la numărul acelora care, politicieni încercați și abili, știau ce înseamnă o chestie și îi refuzau să recunoască de drept actul de la 4 ianuarie, căci de fapt îl recunoșteau mai toți. Îi era teamă că veacul ar fi putut să aibă o atitudine echivocă. Cum, din potrivă, gazeta părea să fie anticarlistă, căci se făcea vag de tot e drept ecoul știrilor defavorabile prințului exilat, cu două sau trei zile înainte de serbarea donației muzeului Simu, cu o săptămână deci înainte de moarte, Ionel Brătianu i-a telefonat pe la două după amiază lui Gheorghidiu, care a primit vestea năucit de uimire și de fericire că vrea să-l viziteze dacă e acasă. Când a sosit, a fost primit de la portița de fier de Gheorghidiu, iar după ce a luat loc în biroul cu ușile oglinzi, împărțite în careuri și cu muchii de aur, liniștit ca un stăpân acasă la el, a spus că ține să aducă personal cordonul coroanei României, pe care după tradiția liberală a remanierilor îl dăduse drept consolare și se scuza că nu avusese timp din cauza împrejurărilor, moartea regelui, aranjarea practică a regenței, etc., să îl înmâneze. E deprisos să spun ce speranțe, împotriva evidenței, a legat Gheorghidiu de acest gest al lui Ionel Brătianu. A crezut că s-a întors iar roata norocului politic. Venirea peste o săptămână abia la șefia lui Vintilă Brătianu, mare pontif al industriei naționale, l-a făcut să înghețe de teama vreunei imprudențe. E ușor de înțeles că a avut aproape o sincopă când a citit chiar în ziua aceea, în veacul, un articol îndrăjit împotriva industriei și a băncilor parazitare. Prăbușirea băncii Elino-Române de la Galați, urmată de sinuciderea directorului general, ca și prăbușirea în aceeași săptămână a altor bănci ieșene, se doveziseră un grav simptom de maladie financiară. La rândul lor, băncile bucurăștiene începură să vizeze la măsuri de salvare. Fiecare din ele avea imobilizate, în poliție dubioase, sume mari de foarte multe milioane, împrumutate de altfel prietenilor politici, pe polițe de complezență, bandați cu intenția să nu mai fie achitați vreodată și care nu erau în realitate decât plata unor servicii pe care aceștia le făceau când erau la putere, băncilor și industriilor lor. Acum, acestea încercau să tracă statului, rând pe rând, aceste portofolii dubioase. Articolul din veacul e într-adevăr de o violență surprinzătoare, de la titlu Portofolii putrede și suflete descompuse, până la afirmația că ne aflăm nu numai în fața unui procedeu de un sadic cinism, care impune astăzi statului jefuit să plătească tot el, păgubașul, comisioanele prevaricatorilor, în sumă probabil de miliarde, dar și a unui act de demență politică, sortit să ducă la ruină statul actual, prin secătuirea tezaurului și prin distrugerea oricărui prestigiu de guvernământ. În felul ei, redacția veacului era foarte interesantă, cu discuții veșnice, cu vizite de actrițe, căci Emilia cu prietene de ale ei. Personal, n-am făcut parte dintre redactori. Într-o zi însă, ieșind împreună de la o ședință a comitetului SSR, am stat mai mult de vorbă cu Ladima și am arătat absolut sincer și fără nicio intervenție, deși m-aș fi simțit bine la o astfel de gazetă, căci am aflat abia mai târziu că e a lui Gheorghidiu, cât de mult prețuiam atitudinea și nervul cu care e scrisă foaia. M-a invitat să colaborez, însă numai după un timp de reflexie vagă, mai mult așa ca o politețe. N-am putut să-mi dau seama dacă succesul îl zăpăcise într-atât, încât credea că nu mai are nevoie de nimeni, sau dacă nu era poate cumva faptul că, deși eram de atâtea ori de acord, mă prețuia totuși prea puțin. A adăugat mai târziu, e drept puțin cam stânjenit. Avem un buget penibil, dăm din când în când câte un foileton. ton. 500 de lei e tot ce putem plăti. Am primit și mă ducem adesa pe la redacție, unde după un timp începuseră să vină câteva figuri de suprafață politică, dacă e permis cuvântul. Excesiv sentimental, Geladima Dima lua drept prietenie gestul acestora de a-l vizita, poate era și destul de măgulit de actul lor, de vasalitate oarecum, iar ei erau bucuruși ca, pentru două țigări fumate acolo, să-și asigure prietenia unei gazete atât de temute, unde se puteau face dări de seamă interesante, sau publica note care totdeauna vizau ceva, caricaturi, etc. Se făcuse astfel un fel de redacție onorifică, făcută din foști și viitor deputați, secretari generali, ba și vreo doi foști miniștri care treceau între 12 și 1 și 6 și 7 ca să mai dea bună ziua campionului. Birourile ziarului erau tot așa de primitive ca o baracă improvizată. Pe strada Milo, trei camere mici de apartament banal, la etajul 2 una pe dreapta cu anunț. Administrația. O masă neagră, mare, pe care veșnic erau hârtii în dezordine și registre încălecate. Expediția o făcea servitorul de la o masă rudimentară. Prin colțuri, colecții, pe culoare alte tancuri. În stânga era o măsuță cu mașina de scris. Altă cameră era a secretarului de redacție și a redactorilor. O masă de bucătărie lungă, aproape de la un perete la celălalt și în jurul ei câteva scaune. Nu era vopsită în niciun mod. Bradul purta încă urma rindelei. Era doar acoperită cu hârtie albă de ziar prinsă cu pioneze. E adevărat că niciodată nu erau mai mult de doi redactori acolo. Altfel n-ar fi fost de ajuns nici scaunele, nici cuierul. Și mai era biroul directorial. Foarte mobilat în contrast cu sărăcia improvizată a restului. Dar era ușor să vezi că mobilierul era adunat cu pantahuza de la proprietari probabil. O canapea și un fotoliu vechi de piele, scoase din uz, un birou mare de tot, destejar căptușit cu foițe de nuc, scorojite și căzute aici colo, ca la o casă cu le proși. Pe jos niciun covor. Pe pereți, originalele caricaturi care apăreau în gazetă, înrămate englezește, cu chenar subțire negru. Se așeza fiecare cum putea. Uneori, când musafirul era de pildă, o fostă excelență, care urca scara numai ca să spună una bună, o replică picantă sau o anecdotă, se antrena povestind până se instala de bine la în jumătatea de fotoliu a lui Ladima, care și așa se plimba mai mult prin odaie, iar când venea băiatul cu manuscrise sau corecturi, lucra în picioare pe colțul biroului. Am impresia că toată lumea știa e gazeta și credea că și Ladima știe, dar cu toții găseau că are atâta libertate ca să poată fi de folos oricui. Căci oricine era binevenit la redacție, în afară de o singură categorie de oameni, economiștii. Orice articol de finanțe îl scotea din sărite. Veacul publica din când în când note de bat jocură sângeroasă. Corbii matematici ai mizeriei. Sau aventurierii și șarlatanii improvizați medici financiari. O casetă grasă cerea pentru economiști o uniformă deosebită. Oameni buni. Faceți-le o uniformă calaciucli, un soi de frac calb cu șireturi negre, ca să-i cunoaștem din depărtare pe stradă, să ne putem feri de ei. E drept că atitudinea lui era privită cu indulgență, căci chiar în redacția onorifică toată lumea era mai mult sau mai puțin economistă, ca de altfel 90 din români în haine negre între anii 1918-1928. Deși erau însă de părere contrară, Răspundeau directorului cu un de acceptare, care părea să spună că, dacă nu admit ideile, oricum admiră vehemența lor literară. Ceea ce e sigur e că, în această epocă, economiștii erau foarte prețuiți și, în orice caz, singurii oameni care aveau în vremuri așa de grele, le fur princiare. Mai ales că, asemeni medicilor în timp de epidemie, erau chemați în mai multe locuri odată și nu era unul să nu fie în 5-6 consilii de administrație sau comisii deodată. Condiția ca să fii economist era să nu ai nicio profesie și nici carieră marcată, căci atunci erai socotit diletant. Făceau, bineînțeles, excepție de la aceasta, inginerii și avocații care erau din potrivă bineveniți. Medicii erau admiși numai dacă nu mai practicau. Ceea ce e cert e că, mai ales cei necunoscuți, în niciun fel și îndeoseb tinerii, se puteau instala publicând articole cu cifre drept specialiști. Domnule Ladima, cum poți să susții asta? Ladima se înfuria și sufera cu adevărat că nu poate convinge. Se plimba furios prin odaie și vocifera. Hainele negre, largi de pe el, îi dădeau un aer de pledant patetic. Deși gulerul scrobit era foarte larg, avea ticul de tot lărgi cu două degete ca și când tot l-ar fi jenat. Domnule, toți avocații fără clientelă, toți studenții care nu și-au încheiat studiile, acum au devenit peste noapte doctori în științe economice. S-au impus ca niște intendențe scroci în familiile burgheze și timorate. Nu e minister fără un oficiu de studii. Ba unele au câte două, trei și pentru direcțiile generale. Ei bine, asta nu va împiedica statul ca în curând. Ascultați-mă, în curând, să facă disperat apel la experți străini. Un fost deputat, voinic ca un luptător de circ, cu cap de copil, surâdea plin de el. Expert străini? și îi privea compătimitor. Crezi serios asta, domnule Ladima? Dumneata știi că economiștii noștri sunt consultați de către străini? Știi ce impresie extraordinară au făcut în comisiile de la Geneva?" Ladima a aruncat-o enervat. Asta-i! Lasă-mă, lasă-mă, domnule! Ascultă ce-ți spun! Vă fi chemați experți străini!" Nu e bancă fără 10 economiști improvizați directori, cu birouri americane, cu zeci de dactilografe, cu portari în livrea și 5 călătorii pe an la Berlin, Londra, Paris. Nu e bancă fără oficiul ei de studii. Ei bine, asta nu va împiedica jumătate din ele cel puțin să se prăbușească. E un domn director general al uneia care vrea să ne învețe săptămâna trecută finanței la fundație. Ei bine, prăbușirea ăstuia va fi ceva mai tragicomică. Și descoperind ceva în gazetă Ridicând mâinile cu manșete burlane A trântit foaia pe birou ca jignit personal Uite, domnule, un tartor al economiștilor Raportul general al bugetului Imbecilul de Oromolu Uite-te și dumneata Exprimă în raportul lui nădejdea revalorizării leului Ai înțeles? Revalorizarea leului Miliarde se vor cheltui cu asta Cu aberația revalorizării monedei Uite ziarul, citește!" În timp ce noi ne grămădiserăm pe foaie ca să citim raportul, a început să-și ciupească mustața și a potrivit gulerul și a redactat o nouă casetă, cu rânduri groase de tot, pe două coloane. Ministrul bugetului de așteptare crede în revalorificarea leului și bazează bugetul pe ea. E naiv, nebun sau derea credință. A doua zi a apărut raportul în loc de ministrul. Și asta m-a mirat mult, îndemnându-mă spre tot felul de presupuneri. Altă formulă care îl scotea din sărite era criza. Într-o seară de ninsoare abundentă și domoală, eram în redacție vreo cinci sau șase inși. Fostul ministru care spunea anecdote picante Emiliei și unei alte colege de la teatru, veniseră să-l ia pe Ladima, un deputat cunoscut, avocat liberal, Ladima care citea ziarele de seară și-a aruncat ochii pe caricatura dintr-unul pe care abia l despăturise. Înfățișa pe Vintilă Brătianu, stând de vorbă cu doi cetățeni jigăriți. Avea jos următoarea legendă. Lăsați că dacă facem stabilizarea, o să treacă și criza." Domnule Ministru de Finanțe, să nu cumva să se stabilizeze criza." La Dima a început să trântească tamponul sugătoarei și tot ce a găsit la îndemână, ca un copil înfuriat, că era când se aprindea roș în desenul cu caricatura pe care o zvârlise cu furie pe birou. Ce cruntă prostie! Auzi, criză!" Deputatul a rămas încremenit. Fostul ministru s-a întors și el spre noi, dar cu mâna tot pe umărul actriței. Cum, domnule Ladima, dumneata crezi sincer că nu e criză? Poeții ăștia sunt teribili, domnule, căci am auzit că ești poet." Spunea ieri cineva la capșa. La dima publica versul de mai bine de 20 de ani. S-a oprit din plimbatul în cameră, parcă avea febră, cu ochii albaștri ca un smalț șters, în orbitele prea mari, cu gulerul scrobit prea larg pentru gât, mustața vie. ce aia criză?" Și deputatul avocat îndesat și mânios. Sărăcie generală, domnule! Sărăcie! Ei drăcia dracului! E țara săracă!" Asta e criza dumitale? Ei, atunci e fals, nu e criză, e o idioțenie economică Ascultă ce-ți spun, lumea e bogată, e mai bogată ca oricând, orice ar spune economiștii dumitale imbecili Statul, el trece printr-o criză cumplită Și asta e cu totul altceva, nu e o criză economică, e o criză a statului românesc, domnule deputat și domnule fost și viitor ministru Înțelegeți? Fosta excelență a surâs indulgent ca de o enormitate și a spus fără fază. Statul e sărac pentru că e lumea săracă." La Dima striga gesticulând de erau să-i sară manșetele. Nu e adevărat. E sărac pentru că nimeni nu-și plătește impozitele. Nimeni înțelegi dumneata pentru că toți îl dușmănesc. Aici e un cerc vicios. Dacă n-au oamenii, de unde vrei dumneata să plătească?" Nu e adevărat." Dovadă că unii plătesc totuși, culmea e că plătesc cei mai săraci, singurii, funcționarii. Sigur de el, tacticos, ca și când ar fi făcut o întrerupere în Parlament, fostul ministru se oferi să aducă un argument decisiv cu blândețe retorică. Domnule Ladima, nu e chiar așa. Impozitul industrial și comercial în 1926 a dat 1461 de milioane. Anul acesta, să zicem, că va da un miliard. Pe urmă, avea dreptate. Așa ar fi dacă veniturile statului ar fi scăzut numai la impozitele directe. Partea gravă și care dovedește criza este că au scăzut veniturile indirecte. Dumneata, ești poet, cum spune dumnealui. lui. mi voie să-ți explic pe asta." Nu mi-a nimic." Atunci nu putem vorbi. Eu cum te las pe dumneata?" A scăzut adică venitul vămilor al taxelor pe consumație." Au scăzut din cauza sărăciei consumațiile și, deci, și veniturile statului. Numai la alcool de la un miliard și jumătate au scăzut aproape la câteva milioane anual. La Dima nu se mai putea stăpâni și nu conținutul discuției, cât această lipsă de disciplină în discuție, era pentru cei doi o indicație despre superioritatea lor. Ei bine, asta e nemaipomenit. Crezi dumneata sincer că se consumă azi mai puțin alcool decât înainte? Cu adevărat, crezi dumneata că azi se consumă numai câteva vagoane de alcool în toată țara românească? Știi dumneata câte fabrici avem? Poate că mii și mii. Știi dumneata câte plătesc impozit astăzi? Mă întreb dacă vor fi două, trei care să nu fraudeze. Știi că mai toate băncile și industriile lucrează cu două rânduri de registre? Era în 1927, deci cu câțiva ani înainte de criza mondială. Aci e jaful cel mai sfruntat. Înțelegi toți cu agenții statului? Nimeni nu mai plătește. Fraudele directe, evaziunile fiscale vor nărui statul românesc. Să-ți spun eu, Dumitale, un adevăr, ca fierul înroșit de viu. Nu există dușman mai mari și mai aprige ai statului românesc de azi decât burghezia românească. Statul e sărac, falimentar. Marea industrie îi fură anual, sub pretext de furnituri naționale, câteva miliarde. Prin jocul taxelor vamale protecționiste, mai jefuiește pe consumator, am citit un articol foarte interesant în privința asta, încă de vreo 8, 9 miliarde anual. În schimb, nu știu dacă două trei industrii plătesc impozite. Îți spun eu că niciodată nu au existat un număr mai mare de bogați decât acum. Dacă s-ar desface safeurile băncilor, are și la iveală miliarde. Devenise furios și avea în colțul gurii și puțin pe buza de jos câteva fire de spumă. Mustața îi se zbărlise. De unde știi asta? Ai darul Mafaldei? Nu e nevoie să fii prea inteligent ca să știi asta. Toată lumea se vaită că lipsesc banii din circulație. Da sau nu? E adevărat că nu sunt destui. Dar și așa sunt vreo 20 de miliarde. Ghici ghijitoarea boului? Unde se găsesc cel puțin 14 miliarde absente din circulația azi? Domnule, dacă s-ar publica listele deponenților, ai rămâne uimit de ce ai afla. Dacă s-ar deschide safeurile, bagă de seamă că nu vorbesc măcar de depunerile în străinătate, nici de valuta străină pusă la adăpost. Acesta e semnul timpului. Burghezia aș distruge propriul ei stat. Nici de armată care e pavăza și formula ei psihologică nu mai îngrijește. E în plină criza de inconștiență și iresponsabilitate. Suntem la o răspântie istorică.